Dit net so skyns na 39, Suid-Afrikaanse tyd En ek wil net vir jou daarom sê, jy is by die rechte plek, so met nie weggaan nie Want jy is by netradio.sa, netradio.sa, ons webwerf www.netradio.sa.co.za Goed om bykie daar rond te kyk Na al die verskillende programme Al die omroepers Maar ook vir die faciliteit dat jy in haar tyd kan luister na Program wat jy dalk graag so wil luister En nie daarby uitgekom het nie, dan kan jy in haar die tyd Wie daar kyk As archief, pot met al die programme wat reeds uitgesaai is. Nou kom ek weer net, gelukwens, maar die feit dat jy nou hier ingeskakel is, hierdie tyd van die aand, meeste mense, denk ek, slaap nou. Maar daar is baie mense wat, nacht lewe het, en dan begin die lewe eers hieromtrend by, Tien hier, elf hier. <laughs> ek het jare gelede toe ek in hospital gewerk het, hardlong technoloog. Was het in Heelbrau. Mest kan vandag nou die daar meer loop, dit is te gevaarlik. Maar destijds was dit nou rechtig as ek die Engelse woord kan gebruik, a plek Seker van die beste restaurante wat jy daar gekry het ook en as jy aan daar rond gestap het, ek weet waar enige plek gaan eet, omtrend nooit toegemaak nie, die daar was altyd oop, die nachtlewe van Heelbrau. Maar dit was nou destijds hoor, en my is my nou nie nou daar in gaan nie, dit is een peterre gevaarlike plek, maar destijds, kon een mens dit nou geniet. En soos ek sê, daar die tyd uit die nachtlewe maar begin, so by elf uur sekant. Maar by ons in die saamleving nou, is by mense hierdie tyd al reeds in die bed. Maar ek wil jy nou nie beroof daarvan om te slaap nie, so, Hierdie is vir ons die tyd van praktische meditatie. Ek moet ook vir jy wekie daar oor leer, behalwe die feit dat jy nou gaan rustig sit en na my stem luister, en ek hoop die kwaliteit van my stem is van so aard, dat het jou rustig stem, Want een mens moet, as jy wil mediteer, moet jy maar rustig wees. En as jy hele tombegoed weet jy moet doen, jy moet heel eerstens gemakkelijk wees, gemakkelijk sit of gemakkelijk le. Dat jy nie die hele tijd raanskuif nie, want dan versteer jy nou die hele proces. So jy moet maar, eindelijk voor die tijd, maar rustig raak. En daarmee probeer om alles te vergeet wat die dag gebeur het, soms is het moeilik, soms wille mens my, dit juist nie vergeet nie, maar as dit gaan oor meditasie dan moet mens dit maar doen, want dit gaan hier oor die samenstelling van die mens, Noem dit antropologie Kom van die Greekse woord Anthropos Wat mens beteken En die logie gedeelte Aan die achterkant is A studie Studie van die mens Nou as baie mense wat In die eie siening het oor hoe Een mens na mekaar gesit is Maar as ek die bybelrecht verstaan En dan vooral hier Uit 1 die laatste hoofdstuk van 1 Thessalonicense, is die vijfde hoofdstuk Lees ek vir jou vers, het Paulus hier so skryf Jy moet miskien maar mooi luister Daarna, want ek kan nou nou vir jou help dat jy net rustig raak en jou ontspan Maar net eers vanuit so ter inleiding, gaan nou weer die vers lees En mag hy die God van vrede jylle volkome heilig maak En mag jylle gees en siel en lichaam Ge jylle al onberispelik bewaar word By die wederkoms van ons Heere Jezus Christus Nou my boete en soos jy wat nou luister My welkom dat jy ingeskakel is Dat jy die tyd uitkoop Maar denk jy nie as Christen As een gelovige mens wat in God er enig glo En wat Jezus aangeneem het As jou persoonlijke verlosser en saligmaker En wat wacht op sy wederkomst Dan ken jy nie, dis een belangrike vers dan hierdie nie. Dat jy onberustbelik moet wees, en dan word dit ook gees en siel en lichaam, geheel en al, onberustbelik bewaar word, by die wederkoms van ons Heere Jezus Christus. Nou ek wil dan nie nou klem nie op die ander gedeeltes daarvan nie, maar behalwe op die woorde gees, siel, lichaam. So dan ook kyk daarna, na die ander gedeelte daarvan. Maar net eers om te verstaan, nou, dit is die samenstelling van die mens, dit is hoe God ons gemaakt het, gees en siel en lichaam. en ek sal my verduideliking aan jou gee, oor hoe ek denk al die goed in mekaar steek, hoe dit in mekaar pas, wat nie altyd conventioneel is nie, dit my denken is nie conventioneel nie, dit is geslijp dier die woord self, dier Godse inspraak in my leven, en enig iets wat die Heere my leer, dis vir my die waarheid, en daarop en daar staan en val ek, en as die Heere my nie anders oortuig nie, dan blyk daar by daar die oortuiging. So ek wil graag met jou geest praat, en dan moet die mens jou siel en jou lichaam tot bedaring breng, en dan vir daar die rede, vraag dat jy rustig sal sal le of as jy nou ergens op gemak stoel sit en sit reg alles net gemaklik voel kop, nek, oorals, voete armzaande, alles moet net lekker gemaklik wees so dat jy kan ontspan kyk of jy nie heel te maak en totaal en al kan ontspannen, nou ek het dit al in die verlede baie ander radiostasie gedoen en van die mense het gesê, hulle raak aan die slaap sê ek, maar dit is helemaal recht, dit die gedachte en dit die reden om ek dit ook hierdie tyd uitsaai so jy sommer kan gereed wees om te slaap So as jy in die slaap raak, dan is dit nou nie een nadeel nie. Dan is dit juist voordelig, want ek wil graag met jou gees praat. In die oomlik as ek met jou geest kan praat, dan sal jou lichaam en jou siel uit die pad moet wees. En die enigste om, die om dit te doen, is omtrend om in slaap te raak. so moet nie daar oor bekommerd wees, nie moet nie dink wie ek moet nou nie dood, gewoon wakker wees, oor moet oopwees, al die soort van goed nie, nee. So ek wil graag dan met met jou gees communikeer. In jou gees en jou lichaam, is voordierend in een strijd en as jy Paulus sy redenatie daar oorlees dan sê jy dit begryp in Romeine dat hy later moet sê die dinge wat ek wil doen die doen ek nie en die goed wat ek nie wil doen nie die doen ek juist want is die tweeling in ons wat hier die strijd het en my gees mens moet eindelijk die oorhand kry, so dat ek dier die gees gelijk kan word. En so verduidelik Paulus dit dan ook, en sê, amal wat dier die gees van God gelijk word, hylle is kinders van God. So ons is voordierend bezig om daar die Gestoe, soos wat ons dit in die ou testament ook al by die vorige geleentheid aan jou voorgehou het die strijd wat daar tegen door twee broers geveg was geveg toe hulle nog ban in die moederskoot was ja, kop en ees hou nou daar die geveg bly, bly maar voordeurend daar en die Heere help ons daarmee, want ons is ook die ander gedeeltes, ons is nie net geest nie, ons in sielig lichaam ook. Maar ons moet kyk of dit nie waar kan wees, dat ons dier die geest gelijk kan word, want dan weet ons, is ons op die rechte pad, stap ons nou die rechte pad wat God aan gedagte het. Nou ek gaan nou nou een bykie meer met jou praat oor daar vers wat ek nou net gelees het in 1 Thessalonians 5 maar kom ons luister net so een bykie na muziek koop die busiek, help jy, luister maar na die woorde, soef sy se arend en dan kyk jy of jy nie jouself kan vereenselwig met die arend wat bezig is om te soef neem. Joowa, ich jou khsakh, fuu iliftesla, khass Kanons ons keer heis in beheer, heis ons weermann, stier man, leids man hy is uitgeskakeld hierby net radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers ek saai uit hiervan uit Irene Pretoria in Suid-Afrika en jy luister na die program Bybelse Meditazie Bybelse meditasie. Nou in 1 Thessalonissense In die vijfde hoofdstuk vers 23 gaan ek hierdie versie nou nou vir jou lees, net weer, maar die tussentijd wil ek net hee, jy moet eers leer om te ontspan. Maar terwijl jy bezig is om nou rustig te le, ek hoop jy het geluister, mooi geluister aan die woorde van die vorige liedje, en dat jy nou lus voel om te zweef soos een arend en moet die mens met jou lichaam praat want dis een kwestie van dat jou lichaam moet luister na jou jy weet pas alles wat die mens doen besluit die mens so jy moet nou met jou voete begin praat haar van die voetsoole af En jy moet as ware dit sien, anders gaan dit nie rechtig mooi werk nie. Jy moet sien hoe dat jou voete ontspan. Hier is amper so'n kwestie van mind over matter. En dat jy voel jou tone ontspan. En jou voet Nou, mens moet amper voel hoe dat jou akskeen bykie wegsak daar waar jou akskeen nou le. Jy moet dit so as het ware voel. En dan moet jy begin ontspan daar van jou enkels af kyk tot hier bo by jou knie. En dan moet jy van jou knie af tot by jou heupe ontspan. Alles net ontspan. En van jou heupe af tot by jou skouers. En jou as omhaling, kijk hoeveel jy nie dit kan realmatig maak nie. En dan so van jou vingerpinte af. Voel dat die handpalms ook nou in die oppervlak waarop het le, so een bykie inzak. En dan van jou gewrug af tot by elmboog, ontspant en van die ellenboog weet, jou skouwers, en vooral jou skouwerspuren, as jy enigszins die gevoel het, dat jou skouwers mykie opgetrek is, om het jy het laat zak. En dan vir jou nek, wil jou nekspuren, jy het er al ontspant, en jou gezig as mys jou kakebeen helemaal ontspan dan is jou tanden nie meer op mekaar nie en so even van mekaar al weg en jou gezig, spieren oog kopveld En dan hoop nou, jy is nou heel rustig Want ons moet nou nog ook die gedagte so'n bykie wegkry En die enigste manier om dit te doen is om dan te luister Na die woord, na Godse woord Want God is die skipper En hy skip dier sy woord Dit wat hy sê, gebeur En as ons dit kan snap, dan het jy een groot, groot oorhand al klaar. As jy kan snap dat dit wat God sê gebeur, en ook in jou leven en in my leven, dit wat God sê, wat die inspraak wat hy het, as net daar die geleendheid kan kry, dat hy inspraak het, dat hy kan spreek in ons levens en dat dit gebeur nee jy sal Jezus net gepraat het daar met die winde daar op die meer van gegele Galilei het stille maar tot bedaring gekom en die man wat vir Jezus gefraat het om sy sienkie gezond te maak vir hom gesê hy is nou nie waardig dat Jezus dan, as hy plek toe moet gaan, het gesê, hy ken gezag, hy stel, staan self onder de gezag en het mense onder om, hy weet hoe gezag werk, so hy sê, jy, die Heere kan maar net een woord spreek. En dit het ook so gebeur. Nou, omdat het is Jezus, sy woorde wat hier aangeteken word, dier, dier Paulus, omdat hy geinspireerd word, dier die skryver God self is, en sy mag hy, die God van vrede, nou die God van vrede, is God die enig, Vader, Seon, en Heilige Gees, die Skepper, ons Himmelse Vader, as ons uit hom geboore is, dis al waarom mens vrede kry, vrede bestaan nie op een ander manier nie, dit is vrede tussen my God, dit vrede, en Paulus sê, mag hy die God van vrede, as hy jou God is, dan is hy die God van vrede, want dan het jy ons nou vrede gemaakt met hom, dit is nie meer een vijand van hom nie, Maar hy julle volkome eilig maak. Nou hy kan dit doen. Omdat hy God is. En ek en jy kan dit nie doen nie. Dit is net dood gewoon nie moendlik nie. Dit is Gods werk in ons. Dit is, so kom Paulus dit ook verduidelik in Philippense. Dit is God wat in ons werk. En hy sê hy, is God wat in ons werk om te wil. Dit is God wat in ons werk om te wil sowel is om te werk na sy welbaar, dit waarin God een welbaar het, dat God tevrede is daarmee. Want ons kan God sy wakende oog nooit ontwik, en ons kan nie wegvlug daarvan nie, hy is altyd daar. Hy weet wat ons dank en doen So hy kan ons volkome heilig maak. Volkome. Taar die woord om heilig te maak en volkome heilig te maak, twee verskillende begrippe. As jy sê, jy maak die koppie vol water, of jy sê, jy gooi water daarin, die al twee het nie die betekenis nie. Eén beteken het maar net, hy bevat water, omdat jy daar water in gegooide aan en sê hy is tot boe vol. En wanneer ek koffie drink by een restaurant, dan sê ek vir hulle, ek wil nie melk in die koffie heen nie. En ek sê, omdat ek nou nie melk drink nie, maak hom vir my asblief vol tot boe, want anders bring hulle vir jou nou, een kopje koffie soos wat hy dan nou gereed is om nou nog melk by te krijg. volkome eilig maak. En mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word. Nou luister na die volgorde, gees, siel, lichaam. Want dit is precies hoe dit werk. Godse invalshoek in ons levens is dier middel van ons gees. Is Godse gees wat met ons gees contact maak. in ons gees is gereed daarvoor om met God contact te maak. Want ons gees is uit God geboore en ons gees roep na God as Papa, Abba, Vader, so het ons het vertaal. So my geest wil graag communikeer met God, baie graag, pitter graag. Maar nou weet ons van die strijd, nee, dan die strijd tussen die gees en die vlees. En nou moet ons dit doen wat ons bezig is om te doen om te ontspannen lichaam te kry, dat hy nou nie meer syne daan na die brein te stuur nie, of dan nou onnoerige syne nie, en dat die brein dan ook kan ontspan, want anders sal hy ons dan nie kan ontspan nie. Kryf dan die hele tijd een klomp impulse waarop hy moet reageer. So moet die siel tot bedaring bringe, En is eindelijk net God, ne, soos wat Jezus daar die winde tot bedaring gebring het, so doen hy dit. Hy kan, want hy is die God van vrede. En as hy praat, dan kom maar vrede. En hier die woorde wat jy nou op pas geluister het, is alles God, die God van vrede is woorde. En as jou geest dit indrink, dan is dit soos genoegdoening, dit is soos bevrediging. As een mens angstig is, kom ons sê nou maar juist nog bezig om te sitte in een restaurant en je wacht om te eet, en je reik nou al die lekker kos en so. dan is jou maag al eindelijk bezig om te werk en jou speeksel klieren werk en die speeksel wordt afgesky en jou maag begin gromp maar wanneer nou klaag eet dan is daar een soort van een tevredenheid rustigheid en dis wat Godse woord aan ons doen dit kalmeer ons want my gees is gevoed en word gevoed, en dit het die kalmerende uitwerking. En dan is ons soos een baba, een baba wat bezig is om melk te drink, geborsvoed te word, en dan kom die baba tot bedaring. Rustig. Tyk je nog soms so aan die borst, dan raak die baba al klaar in slaap. En is precies nou maar wat gebeur. As ek van die geleendheid nou kan gebruik, man kan weet, te sê El Shaddai, wat ons ken as een benaming, moet toch nooit sê, dit is Godse naam nie, want dit is nie Godse naam nie, Godse naam is Jod, Heer, Waf, HE, so ons dit, in die Hebraeuse taal, is die Jod en Heer en Waf en HE. The ineffable name, ons kan nie enig die naam uitspreek nie, maar hy is die God van vrede, en hy is ook El Shaddai, dit is een benaming, dit is nie sy naam nie, dit is een benaming van die karakter-eenskap van God. Else daai beteken, God is al genoeg saam. Maar dit maar een Afrikaanse vertaling daar, maar as jy nou die Hebraaus geken het, dan weet jy dat die El beteken God En Shaddai is een meervoud woord wat beteken boorste Anders so Petrus dan nie kon sê ons moet honger en dorst pasgebore baabiekies na die onvervalste melk van die woord En is God wat ons voed So ons rustig kan wees maar rustig. Want anders sal ons onrustig wees, en ons na hierdie vers lees, en die volle konsekwensies daarvan treffe mens. Dan kan jy net tot bedaring kom, indien dit waar is, dat ons bezig is om te drink van die onvervalste melk van die woord, wat ons sal heilig maak, want is God, hier sy woord, wat het doen. So kom ek lees weer vir die vers, en dan denk jy daaraan dat dit waar is in jou leven. En mag hy, die God van vrede, as jy vrede gemaakt het met God, namelijk Jezus aan te neem, want God het een vredesoffer, en dis Jezus. En as jy hem aangeneem, dan jy moest nou moed God vrede gemaakt. En mag hy jylle volkome heilig maak, want hy kan, dier sy woord. En mag jylle gees en sied en lichaam, omdat die invalshoek die gees is, herkt het van die gees af na die siel toe, en dan na die lichaam toe. geest, seel, lichaam as ek kan het ek op een plot geblei waar daar klomp verskillende soort pruimboome was en een van die pruime van die soort boom het van die put af rooi geword. So dit is al ro rooi tegen die teenie put, dan is dit nog groen by die skil. En so draad jy hier rooi deurgeslaan het tot by die skil, dan kan jy oma eet as jy lekker soot en ruip. Maar jy siel, waar kom het vandaan? Kom van die binnenkant of die rooi kleer kom van die binnenkant of van die putse kant af so het ander pruimboom ook gehad, waarf, wat nou hier van die felse kant af, rooi geword het, nou, en was bykie bedrieglik, omdat het nou lyk of hy hier ruip is, en jom beab, en dan sien jy nie, o, vader, land, hierdie ding is nog grasgroen binnenkant, so God werk van die geese kant af met ons, dit die invalshoek, want dit is die vrede, Want die mens is van nature vijand van God. Eindelijk tegen God gekan. Maar jou geest nooit nie, want jou geest is uit God geboore. Maar die geest moet net een geleendheid kry. Skerp soos wat jou geest is, moet hy een geleendheid kry. Jou geest is, is een spons. soek eindelijk die hele tyd na God se woord want hy weet jou gees weet dit weet dis die lewe en as hy jou net so ver kan kry dat jy dan God se woord luister dan is hy tevrede sodat jy aan valse gees gesel nogal dis hoe God werk so ons geheel en al, nou geheel en al beteken geest, siel, lichaam, geheel en al, onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Nou ek kan net onberispelik wees dan, as ek gees en siel en lichaam onberispelik is. Jy self kan dit nie doen nie, dit is net, net die moendlik nie. Dis God wat in ons werk, my werk dier ons gees. Dis die invalshoek, dis waar God my ontmoet is in my gees. En jy sal sien in die kerk, in die, die meeste punksterkerke, is daar in die liturgische orde van die diens, is daar een tyd van aanbidding lofsang in aanbidding om God te aanbid om jou gees gereed te kry so dat wanneer die zaad van die woord gesaai word dat het op vrugbare aarde sal val sien is altyd maar net so God werk van ons geese kant af in. So kom die Here sê hy soek mense wat om in gees en in waarheid aanbid. Gees waarheid. Weet mens nou gees Heilige Gees waarheid. Jezus het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe. So as jy by die tempel instap, as jy by die heel eerste voorhangsel is en is dan is jy by gees en waarheid. Die kandelaar aan die een kant, die Heilige gees verteenwoordig, en die toonbrood aan die andere kant, Jezus as die brood van die lewe. Dit is hoe god ons God moet aanbid, as jy het wil, wil verstaan wat het beteken, om om in gees en waarheid te aanbid. So kom, ek lees vir jou ander versie, maar ek nou daar hierin blaai, want ek so net met die geleentheid geef, dat ek nou hier my bybel oop blaai na die ander gedeeltes. Ek wil vir jou een vers lees in Spreke. Spreke. En waar ek gaan lees is in hoofstuk 20 en vers 27 Spreke 20 Vers 27 Terwijl jy nie so lekker rustig ontspant en jou lichaam een uit die pad uit is, en jou siel ook tot bedaring gebring is, luister na hierdie vers, die gees van die mens, is een lamp van die Heere. Nou Heere hier, alles in hoofletters, dit is Godse naam, Je HWH Die gees van die mens Is een lamp Van die Heere Dit doorsoek al die kamers van die binneste Sien nie, dit is Godse invalshoek Dit is Godse lamp Wanneer mens in een donker vertrek moet rond rondbeweeg, dan is die lamp een goeie idee. Jy sien Godse lamp waarmee hy in ons rond rondbeweeg en rondkijk, is ons geest, dit is Godse lamp. So kom ek lees weer vir jy die vers Die geest van die mens Is een lamp Van die Heere Een van die Engelse vertalings As ek nou recht onthou sê The spirit of man is the candle Of the Lord The spirit of man is the candle Ons het het nou hier so met lamp, maar dit kan ook soos a kers. Die weet ons nou, as nou in die donker te sit, dan is een makkelike manier om a kers aan te steek. en dan jou weg te vind in die huis. En dis wat God doen. God gebruik jou gees as sy lamp. Nou as jy nou met die kers of met die lamp in die donker vertrek rondloop, dan val die lichtmos nou op verskillende voorwerpes soos wat jy nou beweeg. Nee, dis moest dan nie een moeilike concept. Nou dis wat God doen en dis wat ons probeer uit verskillende hoeken te benader, hoe die Heere die volk Israel geleid het, om die land in besit te neem, die beloofde land, maar die land was vol van verskillende volke wat al daar gaan bly het en daar gaan woon het. En dit as hulle eiendop opgeuis het. Maar nou wil God die land vir Israel gee en nou sê die Heere vir hulle, dit in Deuteronomium 7, en dit is waar ons ook bezig is, om daar die 7 verskillende naties uit te roei, geen genade aan hulle te bewys neem. En so het die Heere vir hulle gesê wie dit is, so God moet vir ons sê, en hy sal, want hy gebruik ons gees as die lamp, en ons gees is lief vir God, dis die liefdesband, dis waar dit eindelijk begin is, tussen God en my gees, en dan moet dit nou uitbreid, want anders het ek een gewillige gees, maar die lichaam wil nie saamwerk, nie, maar hy nie bekommerd wees daar oor die, want die Heere gaan ons help door die wonder van sy woord. Daar niks wat vir God onmoendlik is, daar is soos niks nie. En al die goeikies wat in die pad staan, die sal die Heere in ons hand gee hy sal dit belug en dit is God wat eindelijk die geveg namens ons wen maar daar is een geheim daarin ek moet dit wil oorwin maar daarin wil ek jou ook gerust stel As jy nou denk, oh goed, sê dat maar my wil, wil nou nie saamwerk nie. Het mag so wees. Maar Paulus het vir ons geskryf, in Philippense, want onthoud dit nou, maar dit nie vergeet nie. Het God wat in ons werk om te wil. So ek gaan uiteindelik God in, in niks tegenstaan nie dit is ook omdat die God van vrede is. Want hy gaan totale en absolute vrede bewerkstellig, net soos wat hier op die aarde vrede gaan kom. Absolute en totale vrede, daar gaan eers valse vrede wees, want hy gaan een valse Christus opdag hy is sêk het al klaar bezig. Ek denk so, Maar dit is net valse vrede, dit is nie vrede nie. En gaan dan nog een groot oorlog uitbreek. Jy sien, oorlog is daar nie vrede nie. Eerst daarna, dan gaan ons hierdie duisendjarige vrede reikie. Absolute, absolute vrede. Die duivel gaan gebind wees met al sy demone en al sy gevalle engele. En hy gaan geen invloed op geen mens hee vir die duisend jaar lang nie. dat ons net kan sien, God gaan daar die experiment met ons doen, dat ons kan sien, hoekom daar nie nou vrede is. Want die duivel hart rond, soos een brillende leeuw. in te midde van al die goed, moet God ons nou help, dat ons gees die oorhand kan kry, net soos wat die volk daar geneem het, toe hy die land Kanaan moest inneem, Jy sê vir hulle, ek gaan hulle in jylle hand gee en jylle moet hulle allemaal uitroei. So is God so dier ons lewe stap. Gebruik ons gees. Om dille dinge in ons hart. Duidelik te maak. Te belig, my mooie woorde gebruik so dat ek en jy kan sien want as ons nou sien nie mense dan sien ons ons nou nie gevaar nie sien my jy stap nou in een vertrek en daar staan iemand in een hoekie nou met een gevaarlike wapen Maar nou sien jy hom nie, want die licht val nie, nie op hom nie. En die oomlik as jy jy rug draai om nou verder te stap, dan kan hierdie persoon jy nie aanval. Maar God gaan nie dit toelaat nie, hy gaan alles vir jou weis. Jou vir my. En dan moet ons maak soos Jeremia gedoen het. Heere, my joud, in die 17e hoofdstuk sê het, die hart van die mens is onbetrouwbaar. Maar dan kom hy met sy gebed. Heere, maak my asjeblief gezond. En dit is wat ons moet doen, net soos wat Jezus, toe op die aarde was, by mense gekom het, by hoefde vraag, nou wat wil jy, moet ek vir jy doen? En die persoon het gesê, ek wil graag sien, jyre, maar raak jy aan toe, kan jy sien. Dit die verhouding, die liefdesverhouding, wat ons met God hy het die God van vrede, wat lief is vir ons, God is liefde, sal nog seker redelijk aandag daar gee, dat ons sal verstaan, ons begrip van liefde, en Godse begrip van liefde is nie altyd die selfde nie. Omdat ons gebreinspoel is dier jare jyn, Ons gebruik woorde en betekenisse wat soms nie waar is nie. Is maar een verskraalde soort van begrip wat ons het, wat ons koppel aan woorde en die betekenis daarvoor. Sodra jy bijvoorbeeld vakgebied vakgebiedse semantiek bestudeer, wat al die betekenisskakeringe van een woord belig, Kan jy sien hoe verskraal is ons begrip soms? Dat het nie daar die reikdom van betekenis het nie. Maar nou, nou soos wat ons ouwer word en groei en leer, so word dit dan verreik, dat ons een reikerskakering het van betekenis het, Soos wat het het kom by liefde, God is liefde, God is lief vir jou, en nee, jy moet dit nou hoor, dat jou geest weet het in elk geval, maar dan nou moet dit door jou oor gaan, soos Paulus dit verduidelik in Romeine teemt, die geloof komt door die gehoor, soos wat jy luister nou, en aan nie weerstand is nie, want onthoud daar is weerstand. Paulus ons ook geleer het, dat om daarvoor te bid, dat ons gedagtes gevangen neem, argumenten ten die kennis van God afbreek, gedagtes gehoorzaam verklaar aan die Heer Jezus. En dis wat ek nou graag vir jou wil bid, dat ons in die naam van Jezus vraag, dat ons gesag neem, oor ons gedagtes, dat die Heere, ons gedagtes sal gevangen neem. En elke skans het ons opgewerp het, tegen die kennis van God, dat hy dit sal afbreek, en ons gedagtes gehoorzaam maak, aan die Heer Jezus beteken dat die woord vrye toegang het tot ons. Dat ons nie die woord teestaan het. Dat ons nie skanse bou nie. Maar dat die Heere die skanse sal afbreek. Nou daarmee het ek nou gekom in die einde van hierdie sesie van praktische meditazie, bybelse meditazie. Nou, jy het nou geluister, het weet nie of my gins doen, of my net laat weet, wat er voordeel dit vir jou is, is dit vir jou tot voordeel, wat een nut het dit vir jou. Praat ook met my oor die tyd, hierdie tyd van die aand, is dit te laat, Of is die inhoud daarvan van so aarde dat dit nou nie verrechtig van nut is nie? Maar in wel, dan wil ek dit ook hoor. En daarmee groet ek jou. Tot morgen aand, sê u hier. Wanneer ons weer luister na oordenking en mag jy wonderlijke aand nachtrus geniet mag jy die vrede van God, die God van vrede jou sy vrede geef, wat alle verstand te boven gaan, en omdaak omveel, jy omveelingslief jou, en daarmee dan, Shalom.